Inna alhamda lillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu. Wa nauthu billahi min shurur anfusina, wa min siyyitati a'malina. Min yahdihe lillahu fela mضil له, O min yudlil fela haadiya له, Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa laha. Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasoonuhu.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 ان يوم محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تدور بسنار وزدوي مهدبتونا پر جهنم پر وند بنیمین e atyrat të cilët kanë kundërshtuar urdhat e Allahut ata në vendbanimin e tyre digjen në përjetësi ose në bazë gjyqave që kanë bërë në botë çdo kush në sasi që ka merituar me drejtsinë e Allahut subhanahu wa taala eda Allahu i mëdhuruar nuk i bën pa drejtësia askujt Allahu subhanahu wa taala ka saktuar që banorët e gjëhnemit dhe jenë shumë herë, më shumë se banorët e gjëhnetit. Më dje, numëri tyre është ashimab, sa Profetis sallallahu a.s. ka thënë, në shdoj një mi, vetëm një shpëton. Në shdoj një mi, vetëm një shpëton. Ka thënë Allahu s'u hanu e ta'ala, o ma aktarun nëse vëllohë harast të bimu minin, shumit se njerëzve nuk e mbesim tharë, edhe pse ti ku ideese që ata të bëhën të tijel dhe gjithashtu argument tjetën që të regojnë që banorët e djehnemit janë të shumët është ditën e gjukimi dhe vindhë disa profetë vje një profetë edhe gjithsej nga gjithë njërezit të, të këtë cilët e ishtë dërguare e ndikë vetëm një personë vje një profetë edhe gjithsej e kanë ndikë vetëm disa veta më pak se dhjetë dhe më shumë se tre vahët, të thonë arabishtë Edhe mund vini një profet dhe nuk e kanë dikur as kush E këtë regon Që shumica e njerëzle nuk janë bindur profeteve Për këta rësua ta dhe jenë në gjehenem Shumica dërmuës e njerëzimit të cilët dhe jetojnë Dhe kanë jetuar në fashin e dhejot Që buka kryur Allah subhanu e ta'ala Njerëzin dhe e risa të bëhët këmeti I dhe shku trasmetohet tek Bukhari u dhe të tjerë, në Busejn dhe l'Kudri, se ka thënë, ka thënë profetit sënë Allahu a.s. Thotë Allahu i madhëruar dhita në gjukimit, o edhe Adem, adhej përgjishë well, dhe Adem, edhej thotë lebejke, Allahume o sa'adejk, lebejke o sa'adejk. Thotë, përgjishëm të ju Allah, thotë, wal khayru fi e dhejk, dhe khayru i gjithën në duar dhe tua, i thotë Allahu i madhëruar, në zirë grupin e Dhe i thot Ademit që është grupi zjarët I thot Alloj më dhuruar nga shdo një mi 999 I jam për zjarë të qëhnejme dhe vetëm një është për qënet Pas e thot profetit son Alloj Dhe kjo, kjo gjëg është në të moment kër të thijnë në fmijet e vegjil Edhe kër gratë të lëshojnë barët e tyre Edhe kur ti shikosh njërezit që ti jenë Si të dhehur Ata nuk e të dhehur Por dënimi Allah o të shirrept Tërgohet që sahabu kanë qenë duke u thuar Me profetit sallallahu aleyhi wasallam Edhe profetit sallallahu aleyhi wasallam U këndon këtyre ajetin e surës haqq Në pëtini thotë Allah i madhuruar Ja e juhannasut të ku rabbekum O ju njërez kini frik zotin tuaj In në zelzelet e saati shaj unë adhim tronditi ka me të gjë e madhe ju me t'rona atë atë kur ta shikon atë te helu kull murdha 'amha o bad do to çdo gjidhënse ndaj fmijës vetë i evgji o taba kull zati haml hamlha atë do të shojë çdo çdo grua që është zan bar në vet o të ranas sukara ti do të shikosh njerëz të dehur O ma hun bisukara, ata nuk e të dehur, o lakin në adhab Allah i shedid, por në të shkimi Allah subhanu e ta ala shrept. Për këta rësue, ata duken si të dehur. Krua në të zëkëta jetë, së hapër profetit sallallahu alai sallam, ata ndaluan u thimi dhe që ndruan shrapohë thot. Edhe u të regoj profetit sallallahu alai sallam këta hadith, të cilin e të reguam tani. Edhe u thot që Allah i më dhuar dhëta urdhër e demi që të nëziri për gjehnem nga 1.000, nga shdo 1.999. Në mundën qështë e nuk është a ka, qështë e shumë e rëndë, atë të jështë përfundimi dhjithve, nuk ka kushko njëri pa kaluar në këtë vënd për dhënë logarivur par Allahut, edhe pa shkuar ose në gjehnem ose në gjenet, se si pas punëve që ka kryver edhe askush nuk i këndot për logariz dhe për të resisa Allah subhanu e ta'ala. Kusë është shkaku që në umri i banorëve dhe gjahrejme dhe shkaj që maho? Aho ka bërë atyre Allahu padresi? Allahu subhanu e ta'ala thotë në Kur'an Wama ana bi dhallami lil abid Fëto nuk u bëj padresi robër vëtmi Wama dhallem nahum walakin dhallem u enfusahum Ne nuk u bëjmë atyre padresi për ata u bëjmë padresi vëtëve të tyre U bën padresive të tyre duke kundërshtuar urdhat e Allahut. U bën padresi vetëve të tyre duke i bërë shok Allahut subhanahu wa taala. Kjo që shkak ku që atë dën e xhehenimit shumica e njerëzve nga çdo njëri në 1999 nuk është sepse aty s'u ka ardhur vërteta, sepse kur nuk e kur nuk u vjen e vërteta Allahu mëdhûr nuk i të shkon. Allahu ka kë thënë në Kur'an, oma kunë në muadhibinë, fëtta në baatë rasula. Thëtë ne, nuk i ndëshkojmë njërëzit pa usilë dhe të të dërguar. Kështu që Allah i madhurë nuk i ndëshkojmë njëri pa usilë paralejmë rusin. Edhe profeket s.a.s. dhe shdo profeket që uëtë në dhirë, paralejmë ruës. Paralejmë rusin, paralejmë ruën njërëzit të ruhen nga dënimi gjëhnemit. Por shkaku është që shumitë të dërmuës e nj nuk janë përgjigjur tiri e se profetve, asë nuk janë bindur urdhëve të tyre, asë nuk i kanë besuar e ta, por i kanë përgjënjështruar, i kanë luftuar, u kanë të të shpinën, i kanë talur me dëvërtetën, kjo është shumisë e dërmu se njerëzve, dhe kjo është gjende e tyre përndaj Allah subhanu e teala, lotin dëshkoj e ta, për shakë të gjunafëve të tyre që kanë bërë në dënja. Dhe Në basë një për shkajqeve, më të mëdhare që i qonë njërëzën që hnemë, është njëke epsheve. Sëpësa Allah i madhuruar e ka kryuar epshin në natyre njërzore, për ta së përvuar njërëjun. Edhe e ka vendohës në natyre njërzore që njëriju ketë mundësi të përdore të në halal ose në haram. Edhe e ka urdhuruar njëriju të përdore të vëtëm në halal dhe e ka ndaluar të përdore në haram. Por shumica e njerëzve i përgjigjen thirrjes së shejtanit dhe thirrjes së keqit të shpirtrave të dyte të qinj, për këtë arsye ata shkatrojnë veten e tyre dhe bien në xhenem dhe bëhen ortaktë dhe shoqë të iblisit. Ka thon profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e transmetonin Abu Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira. Ës rrethuar xhenemi me epshe Dhe është rëthuar gjëneti me vëshqirësi. është rëthuar gjëhnemi thot me epshe. Në më thërë rët gjëhnemi ka gjërë të bukër të cilë të marshtrojnë njëri unë dhe e sa kur shkonë të bije. Nuk e të të tërojnë njëri të shkoj, por vet njëri u bije bëdhe bërët prej e tyre. Pyret, shdo muzbesimtar, shdo përsojnë që këndështonë në mbahën. A i dhe thotë? ka dëshirin e vet. Kjo kam dëshirë veproj thot. Dhe për dëshirin e vet do të ndonë në shkoq. Për veprimin që ai bën me kohësi do ndëshkohet. Se nëse një person e bën një veprim pa kohësi, nuk e di se çfarë po bën, nuk e dënon Allahu më dhurur për për çdo veprimin që e nuk e di çfarë është. Por e dënon për atë që e di shumë mirë, prandaj dha ima përgjegjësi përpara Allahut për ta. Shumica e njerëzve janë në xhehenem. Dhe këllogje i bën besimtarët që ata trembin. Edhe sahabët kur e djuan profetin sallallahu alaihi wasallam që tha nga 900 nga çdo 1900 në afërm ndu trem shumë. I tha, dërguja, Allahot, që edhe i thanuai dërgoj Allahut, "Vallkush do të ketë këy një që do të shkutoj për ne." Dhe i thot profetit sallallahu alaihi wasallam u tremni, "Se 999 janë për Yuxh me Yuxhëve, edhe 1 për Yush." Derisa kur mbrojnë ata, do vin popujt e tjerë që do plotësojnë 999-ën. Po i thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Pasha, atë në dorë të cilën shpirti im, ju ndër gjith umetit jeni si chimia e bardhë dhe demi i zi. Ju thot ndër gjith umetit jeni si chimia e bardhë dhe demi i zi ose si chimia e zezë dhe demi i bardhë. Oni diçka të përgjithshme e vogël." Kur pa profetin sallallahu alaihi wasallam po e humb nin shpresën, më tregoi këtë këtë pjesë plotësuese të atusit, hadithit, që ata mos e humbin shpresën tek mëshira e Allahut por ndërko mos jenë dhe të sigur në ndëshkimit Allah, se e që i sigurohet për ndëshkimit Allah, që në dy nja, a e që i shkatëruar, si kur se si të regohen hadithin në sakt, që Allah subhanu e ta'ala ka thënë, nuk i bashkojë robit tim dy frika edhe dy siguri. Atej që unë e friksojnë në dy nja, e sigurojnë ahiret. Edhe atëj që e sigurojnë në dy nja, e friksojnë ahiret. Kërsh hadithin. Kush është i sigurt në dyllë dhe nuk ka frikë Allahun dhe nuk largohet nga ndalesat që i kanë dhënë Allahu dhe i shkel kufit Allahut ai i dëitë friksuar në ahiret ndërsa kush i frikësohet dyllë edhe për shkak se i frikë e largohet nga gjunafat dhe kryen detyrat ai do i, i qet në ahiret sepse Allahu më dheuar ka caktuar që nuk i bashkon robët dy frika dhe të siguri dhe shumica e banorëve të xhenemit tham shumica e njerëzve që hynxhen në xhenem dhe, dhe shumica e këtyre që do hynxhen në xhenem një gradë Në veçantia ngra, janë ato të cilat e tashkatrojnë një shoqëri. Çdo shoqëri, jo një shoqëri por çdo shoqëri, shikoi Zoti shka shkakun kryesor të shkatrimit të shoqërisë është zhveshja e grave. Zhveshja e grave është shkthari kryesor i shumë e shumë pislliqeve që ndodhin sot në shoqërinë në çdo shoqëri që ne jetojmë. Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem në hadithin që dëgësohetonin në Abbas. Kam parë zjarë Dhe pa është do të shumica e banorëve të zjarët ishë ngrat Gjitha shu trasmetohet një hadith tjetër Se profeti sënë Allah sëllimu në shdritur Grave dhe u ka than O ju gra Jeb një sadaka Sëpse unë kam parë që ju jemi shumica e banorëve gjëhnemit Gjitha shu ka than profeti sënë Allah sëllimu Në hadithin që trasmetohet në usamë në zëjt Qëndrova tek të këporta e gjëhnemit Tho profeti sëllimu qëndrova tek të këporta e gjëhnemit edhe kur shtështot, shumit se e banonë në gjëhnejmit ishë në gratë. Gjithashtu ka të në profetisë sallallahu alesillem, thot njerëzit më të pakët që dë banonë në gjënetë, njerëzit më të pakët që dë hyjë në gjënetë e në gratë, njerëzit më të pakët që dë hyjë në gjënetë e në gratë, për shkak të gjunafe dhe mendje lehtësi si ka në to, dhe shkak që bërën shkak që për të shkatëruar shëqërinë, pë Për këtë arsye ato dënje shumicë e banorëve të xhenëmit. Jo sepse kanë emrin gra, dhe jo sepse janë gra në aspektin e natyrës si që ka krijuar Allah gruan, por në aspektin që ato bënë shkak për të shkatëruar shoqërinë, në aspektin që ato bëjnë gjunafe më shumë se të tjerat. Domethënë Allahi më dhuron nuk e dënon njerin për atë që ka krijuar, por e dënon për veprimet që bën ai vetë. Pana i ka thon më pak se çdo se se tjerë do i ndëi ngra në xhenet. Gjithashtu as mëtohet në disa tambini thotësh me Amri ibn al-As në udhim. Edhe pam një grua në udhim e cila kishte hyfur në deve. Dhe kishte nxjerr dorën e saj nga ajo, do të thonë, ka qenë një kuti që rrin ngat në deve e ku hyrin deve, kishte nxjerr dorën e saj me bukurimi me rradh, duke shin rrobat dhe dorën e duart e saj me rradh dhe krahët. Edhe kur e pa amrimul asu tha kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi wasallam se më ka treguar një hadith duke u hutuar pranë rrugës. Fot fot amrimul as po kalonim dhe na tha profeti sallallahu alajhi wasallam a shikoni gjë? I tham ne po shikojmë disa korba. Korba dhe na tha azoj te zim. Shikojmë disa korba dhe ndërta është një korb i cili ka e ka siepin e titkuq, dit kuq edhe këmbët e dit kuqe. Le kanë tregu dietarët, të çpo them unë kanë tregu dietarët që korpat që kanë stip të kuq, edhe këmbë të fuqë ndër gjithë korpat janë shumë, shumë, shumë të pakët, është shumë të rallë. Edhe u thot profeti sallallahu alaihi wasallam beshabbëve mësoi tregojë doin që, domthon, këta janë korpat dhe ndër tashin korp që pasën nisi tepër të veçantë, si po profeti sallallahu alaihi wasallam do hyjnë në xhenet prej grave aise çaj numri këtij korbave ndër korbave ndër korbat të tjera thotë do hyjnë në xhenet prej grave aise ç'është numri këtyre korbave me korbave që kanë sepata të kuqe dhe këmbë të kuqe ndër gjithë korbat e tjera këtë hadith raston i Muhamedi dhe Bujala dhe hadith i saktë i ky tregon për rrezikun e madh që cili ndodhen njerëzit ose domos gratë të cilët bëjnë shkak për shkatrimin e shoqërisë Edhe këtëre, këtë e kam bër rë dhe vetëm us besimtar. Njerëz si ka që kanë qenë marrë me studimin e civilizimeve dhe shoqërive. Edhe nga studimi kanë arritur rezultati që një shoqëri është katërruar për shkak të grave kur gruaja ka dalë në shtëpi e saj, është përzim e burrat të huaj dhe është është përhapur immoraliteti. Është përhapur immoraliteti janë përhapur fëmijët e ferrrave dhe pastaj vjen shkatërimi. Sepse burrëi Radhollan ka treguar për fëmijët e ferrave. Ka treguar burrën dhe ka thënë, ndër dy veta që bëjnë moralitet, në i burrë dhe kur që bëni moralitet, më i keq i tyre është ai që del prej tyre. Po më i keq i tyre është ai që del prej tyre. Mendo pak fëmijët e ferrave të bëjnë ata cilët, domodin drejtojnë njerëzve me radhë dhe i ftojnë njerëzën shoh të ftonë një, ç'do bëjnë me ta? Allahu na urit. Këta kur përhapet immoraliteti, kur përhapet shkatërrimi, Normalisht shoqëria dëshkërohet. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që gratë janë shumica banore të xhenemit. Edhe s'u ka treguar edhe një shkak në hadithin, në hadithin e është e mundur ka treguar edhe një shkak tjetër pse gratë hyn në xhenem. Ku thotë hyn në xhenem sepse ato bëjnë kufër. I kanë thënë dërguar Allahu të bëjnë kufër, domthonë mohojnë Allahun. Tha, jo, nuk mohojnë Allahun, por i mohojnë mëshirës burrave të tyre sikur ti i bësh mirësi ose tërë jetën e saj ajo po pa një të keqje prej teje thotë nuk e bër as i të mirë jam mohon gjithë mirat. Edhe kur një person i mohon mirë një njeriu, romarisht e mohon mirë dhe Allahu subhanahu wa taala, si thonë në hadith, kush nuk falënderon njerëzun, nuk thonë edhe as Allahu subhanahu wa taala. Allahu i madhëruar e ka bërë xhenemin me 7 porta. Dhe por të dhe gjehnemit dhe gjindën të hapura në momenti kur të në banor të gjehnemit të ta. Allahu s.t. ka përgatitur për ta lojit të ndryshme dënimi. Lojit të ndryshme dënimi në basë të gjunafëve që ata bëjt në dynja. Që tjetë shpërblimi tyre gjëze e u i feka, shpërblim në përpudhje me pune që kam bëra ta. Dhe gjëje e parë që du të jepat e tyre mësit hynë në zjarë edhe filon të filonë të digjet në shdo pjesë të trupit tyre, të, të digjen kampët, të digjen duart, të digjet parku, të, të digjet koka. Kër të bëhet fëtyre e tyre si punë e plasmasit i cili kër hynë zjarë, në blidhen të lojforme. Kër të bëhet të lojgjenti, Allah i madhurë u si e allë të termë ushimin e mikut, sepse kër vjen mikun shpijë, herën e parë që vjen u jepet i jepet atij një ushqim dhe jepet pije. Dhe Allahu i madh u ka përgatitur për banorët e xhenemit një ushqim të veçantë, i cili është ushqimi i mikut. Dhe ka përgatitur për ta apiet të veçante që janë pijet e miqshve të, të rinj, të cilët do vinë në vend banimin e tyre të projesës, në vend banimin në cinata do digjen projesisht. Dhe ushqimi i tyre i pare është a i cili qëtë të dharia ka tërgurë Allah suha ta në ta'la në Kur'an ku thotë lej se le unë ta'amun illa më në dharia ata nuk ka në shqim tjetë përveç dharia la ju sminu, la ju gëni më në gjua a i nuk asë as nuk ishë ndosh dhe asë nuk ku alergo në atyre urin dharia ka dhën djetarët është një gjem që njithet në zonë në Arabis është në lojtë në bimi që ka është me gjemba k Kurse në akhiret, Allaho alëm se shërfor me ka jo dhe sa shëmtuar, dhe sa hidhur dhe jetë dhe sa mundim shme dhe jetë për ta që do ta hanë në të dhe jetë kjo ushqimi të yra. Që kjo është një ushqim i dhe qanë për ta. Gjithashtu, ushqimi të yra është nga pejma në zëkkumit. Ka thënë Allaho subhanu ta e ta'ala, inë në shëgjërat të zëkkumit të amul e thim. Pejma në zëkkumit është ushqimi gjunafqarëta. Kelmuh n Kur të hy në barkut, në barkun e tyre, dhe vloj, thotë, si që vlon, në barkit e tyre, vlon, si që vlon vaj, ke ghel jil hamim, edhe vlon gjithashtu, thotë, si që vlon uj në zetë. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar për për për për për për zëkumit. A dhali ke khajru nuzulan, em shëgja të zëkum, a kërë është nuzuli me i mirë, apo për për për zëkumit. Tërkonë Allah i madhuruar që kush është Nuzun gjë në rabë e qëtë ushqimi që jebet mikut herë në parë kërë vjenë. Dhe Allah i më dhurë për të talur e qëtë ushqimin e barnorëve të gjahimit ushqimi mikut, se pësa të meritojnë. Thot, a kjo është me mirë për ta? Apo është pema e zëkumit Inna gjallë në hapitën e telli dhalimi Në kemi bërë atë sprovë për të patrejtët. Inna ha në shëgjerët në të thurë qëfi aslil gjahim. Ajo � Nga fundi gjëhnemit Nga thëllësi të gjëhnemit Nga fundi fare E ki ka rranjët pema e zëkumit Në në nëgërit në gjëhnem Ku është zjarë në tëtsi e madhe Pra aty mbinë këlloj pema Edhe dhe dhe në krye Pët inë në shëgjëret unë të khuqë Fi aslil gjëhim është një pema që ajo mbinë nga fundi gjëhnemit Talëruha kënë në huru Së shëjatim Pët frytët e saj jau sikur tje sikur tien koka te shejtanve kokat e shejtanve jan shum te shumtuara kshu edhe frytet e ksa i peme te cilat do ti han banorot te xhehenemit fa inhum la akiluna minha ata kan burt ngren prej ksa i peme famali una minhal butun ata kan burt i mbushur barse prej ksa i peme thumma inna lahum alaiha la shuban min hamim dhe bazat i mbushin barse tot me te Ata në kam për të pyrë, thotë, prej hamimit të nëzëhtë. Hamim që të ujë nëzëhtë, i cili ka rritu gradë më lartë të nëzëhtësisë. Thumë me inë në mërgjion le ilë lë gjahim, më lejle, lejle, lejle pasot këthimit ju e dhe jetë në zjarë, të digjen. I dhe shtu ka thënë Allah i më dhëruar për ushime në banorëve gjahnemi. Thumë me inë në ku me ju hëndoallu në lëmuket dhibun, o ju të humë burë dhe ju përgjënjë shtruat, si la akiluna min shajar min zaqum keni për të ngrënë nga pema e zaqumit o vlez këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala krijuesi i universit nuk e ka thënë mia keni për të ngrënë nga pema e zaqumit famani una min hal butun keni për të mbushur barkët prej prej kësaj peme fasharibu alay min al hamim dhe mbi këtë keni për të pirë për ujë të nxehtë për hamimit Fesher i bu në shur pëll him, dhe keni për të pijër si himët. Him, një në arabe, që u në dheve të smura. Dheveja, jo dinit gjithë si dheveja pi shumuj. Por, kura jo është smur, ka, ka një lësmundi që ajo pi pa mas, pi dhejërë sa plasë dhe ngordë. I vjen një lësmundi që i ka vetëm e gjithë madhë dhe pi pa marim, shu do pinë banorë dhe gjëhnemën gjëhnemën dëpin si të dhe e smur nga që në ushimi ke që kanë ngrën, vetëm dëpin, dëpin, dëpin, dëpin, dëpin, dërsa të plasën të qanë zordë. Pasit në dëlloj më dhuruar, ha dhe në zhuluhum joh me din, kjo është ushimi i mikut ditën allogaris, që ka përgatitur allohë subhanu e ta'ala për ta. Kjo është ushimi i mikut ditën allogaris, Dhe kërta hanë këtë ushim banorë të gjëhnemit, a i do të ungetë se aty e në fyt. Nuk u kalon lehqëm, ka të reguar i mna basi, thot ungetë këtë fyt, dhe asë nuk delë për jasht, dhe asë nuk e në posht. Nga gjërë shushim shumë i keq, ka thënë Allahu Suhanu Ta'ala, inne ledena enkale u hajahima, ne thot kemi pranga edhe zjarë. Pranga dhe dënjas, janë voglë atë. Por do të dënoj për disa vite, mbas mund të kapi vdekën burg, do vdesë mbaron njëherë. Kurse prangët e xhehenemit nuk kanë fund, do flasim për to në hyrën e ardhshme. Ka prangave që u lidhen njerëzve të duar dhe të këmbët, edhe duar të tyre lidhen me masqafave të tyre, dhe ka pranga që vendosen mbi qafat e të tyre, të dhe ka zinxhir që ja futin nga prapanicat dhe i dalin nga goja, edhe piqen në xhehenem si spiqet pula. Ë gjithë kjo, si dashkim për Allahun, për ata që e kanë përqendruar Allahun subhanuhu te ala dhe profetin e Tij, kanë përqendruar të vërtetën, e kanë luftuar të vërtetën, e kanë armiqësuar ata, i kanë kthyer shëminën të vërtetës dhe të thot, pas e provendimi tyre është ky. Fot ose thot Allahu ma dhuar wa fa amen da wa ssa dhe ne kemi për ta ushqim da wa ssa, nëmë ushqim i cili t'ngesë fit uadhaban alima dhe ndeshkim të vëmshëm ka të profetit sallallahu alajhi wasallam në hadithe që transmeton Tirmidhiu ka saksuar disa dietar thot sikur një pik prej zequmit të bjerë në dynja do t'u prishë banorëve të dynjas të gjithë jetën e tyre vetëm një pikë vogël prej zequmit atë çmendon njeriu për këtë pemë që një pik prej saj po të vjen në dynja shkotron jetën njerëzve kjo do jetë këpendë ushqimi banorëve të xhenemit për herës Për ata të cilët nuk e kanë ruaj tërë vetën e tyre në harami Por kanë grëmë në shto dhe gjëje Për ata të cilët kanë kundështur Ur dhëtë Allah subhanu e ta'ala Nuk e kanë ruaj tërë barku në tyre Nuk e kanë ruaj tërë shikimin në tyre Nuk e kanë ruaj tërë zemë në tyre Nuk kanë ruaj tërë trupin në tyre për haramit Për ata janë të ushime Gjithashtu Ushimi tërë është El Ghislin dhe El Gassak Ka thënë Allah subhanu Fëlejt se la u ljomë ha huna hamim, wa la ta amun illa min ghislim, la ja e kuluhu illa l'kha ti un. Fëtë Allah i më dhruar, ata nuk kanë sot mik, nuk kanë mikit e shpëtojnë e zerë gjëhnemit. Së kamë më misi, jo miku, jo shoku, jo e prori, jo avokati, nuk kamë avokat atje. Atje është vëtëm gjyëgjit drejtsis për para Allah i më dhruar, nuk të bëndë dëbi misi e mijve, nuk të bëndë dëbi paraja, nuk të bë përveç përnëve të mirë nëse ke bërë për ndryshe ike me të shumëtit. Për të lojë më dhurë nuk ka atë ditë për ta miqë dhe nuk ka ushqim tjetër përveç se ghislinit të cilën e hanë për të, të lkhati unë, gjuna fqarat, ata të cilët me nga bime. I dhe shtu ka thënë lojë më dhuruar, ha dhe felje dhukuhu hamimu u ghasat, gjysë ndëshkim për ta dhe mbi këtë le ta shijojnë gjithashtu thot Hamimin ujin e nxehtë. Edhe gassakun, para ishte gislini, dy të ish gassak dhe janë me dinë kuptim, dy fjalë që kanë dinë kuptim. Totu ahru min sheqli azwaj. Të shijojnë gassakun dhe të shijojnë të ngjashëm me të ndëshkim tjetër, ushim në tjetër për të ngrënë. Kanë mbietarët që gislini dhe gassak kanë dy fjalë me dinë kuptim, dhe kuptimi i tyre siç kanë treguar dhjetarët thefsir të, si tërkuar, të është që këto quhen u më kanë të emëruar shujtur çdo gjë që rrjedh prej trupave të banorëve të xhehenemit në xhehenem. Kjo që rrjedh prej trupave të tyre do ta pinin banorët e xhehenemit. Kjo që rrjedh prej trupave të tyre do ta pinin banorët e xhehenemit dhe do ta hanë të, të ky ushqim i tyre. Ka treguar disa dietarë që ky është rislindja e saqë shjelbi që del për banorët e xhehenemit. Disa dietarë kanë treguar që ky është Pisliku që der nga organet e imoralisteve në gjëhnem, të cilin do t'apin banor dhe gjëhnemit, ere të cilit i mundon të gjitë banor dhe gjëhnemit. Nusë Allah në madhuruar të në rruaj nga zerë e gjëhnemit, në rruaj trupa tonë, në rruaj familje tona, edhe në mbjude të jetë në tonë hia. Alhamdullahu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala alihi, usahmi, gjemërin Ka tërgurë Allah i më dhuruar që përveç u shime të të ta kanë pije në gjëhnem Përveç zjarët që ta digjen ta, përveç prangave, robave, shtrojave Të cilët i ka përgatitur Allah për ta në gjëhnem A ta kanë pije dhe pije të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ka than Allah subhanahu wa taala Kur'an o suquma an hamim fa qat'a am'a'ahum am fa aturoo yebat per pir hamim zeht, edhe ty uj i nzet ede py uj hua kput zorat e tyre gjithashtu ka than Allah i madhruar o yastathu yughathu bi ma'in kal muhl nes ata kërkojn kërkojn ndihm ose kërkojn per pir uj uj pat atyre uj thot qe es si vaj al muhl kan than dietaret është uji i cili është si pislliku i fundi i fundi i vajit dhe është i nxehtë aq shumë sa kur e afrojm pran fytyrës të tyre për ta pirr, u bi lëkura e kokës nga nxehtësia e madhe, kështu do ta bin banorët e xhehenemit. Fotolloj më dhur kel muhli yesh wil wujuh, fotayr si vaj dhe i pjek fytyrët e tyre bi se sharrad sa pije keqesh kjo, ose e të mërë të të këka, edhe sa vend banimi keqesh, vend banimi tyre, në cilin ata kanë këtë gjera. I dhe shtu ka thë në dojë më dhëruar, o ju s'kami majë në së didë, banorëve gjëhremit të jebet përpir ujë, qërësi qelbi, jetë të gjëraru hu, a i përpisje që të pijeta, o laja jë e kadu ju sivu, por nuk e ka londot poshtë, në ndohë për banorëve gjëhremit, Ma si hangre në ushimi i tyre i cili ishte i hithur, u ngejlin fyt, u dëtyruan që të pim për u i gjëhnemit, dhe e mare për të pire të me një etje më të madhe se etje dhe veve të smura, edhe në basje e fusin e të ngojnë e tyre, edhe përpare së të fusin e të ngojnë e tyre, u digjin fyturet edhe u bëhen si plasmasi cili futën zjarë, pas taj kurepin e të u qahën zorë të tyre, e pas të këthejmë përsej të dënimi tyre i dhe shtu ka thënë Allah i më dhëruar, të s'kamin ajinin anje, që aty të dhepët përpirë për një burimi i cili ka rritur gradën më të lartë të nëzetsis, ka i është një burim në gjëhnem, i cili nëzjer ujë, që është, mjë, është shumë, shumë nëzets, që kur të apim banorë të gjëhnemit, do të dhigjën barë që të pritikë. Allahu subhanu wa ta'ala ka, ka të reguar në këto ajete 4 dojë dënimës për, për banorë të gjëhnemit Dënimi parë është ujë në zehë që ata pin Dënimi dytë është gësa ku për cilin tërgu, të reguar Të cina ta e hanë dhe e pin Dënimi tretë Njëtë ashtu është Qilbi që ata do pin për banorë të gjëhnemit Ka të reguar profetisë sënë Allahu Lise në hadithën e gjabirit Në shadithën e muslimi Tëtë Allahu i madhëruar I ka dhën bes ka dhe mbesën që, gjithë do person që e pinë alkohlin e dunja, ka për dhën të t'i dhënë të pijë ati prej t'inët il-khabal. I tha nojë dërgurë e Allah, që është t'inët u l-khabal? Tha t'inët u l-khabal është djërë sa e banorëve të gjëhnemit, ose qelbi i banorëve të gjëhnemit, dhe t'a pijë në të të cilët kam pijë alkohlin e dunja. Qësë Allah në më dhuat në ruaj në zjere gjëhnem, n Gjithashtu Allah i madhuruar u je banorët të gjëhem për të ngrën vëtë zjarin. Vëtë zjarin, prushin për të ngrën, sepse akështu kam vepruar të në dy njarë. Ka thënë Allah i madhuruar, Inë në ledine e kulune muale ljeta më dhulmen, Inë në maja e kulune fi butunim nara. Ata të cilët e hanë pasurin e jetim vë padrecisht, Ata në të vërtet hanë në bërgjit e tyre zjarë. E kjo është vërtet sa ata do hanë, Prushin, endezur, të ndzeh dhe të hanë dhe fusin parqet këtyre Gjithashtu ka thënë Allah i madhurojë për ata që e fshehin të vërtetën Ka thënë Allah subhanu e taala për ata të cilët e fshehin të vërtetën Edhe ata të cilët e sheshin të vërtetën për pak lekë, për pak fitim dynjaje Thët i në ledhine e këtu mu në manzër Allah u minë elkitab Ata të cilët e fshehin Librin që e ka zbëjtur Allahu U e shtërune bi themen në kalila Edhe e Ula i kema e kurune fi butonim illë në narë, ata nuk hanë në barqet e tyre vetëm se zjarë, ata nuk hanë në barqet e tyre vetëm se zjarë, ata të cilët e fshehin vërtetën, ata të cilët hanë pasurin e jetimit, ata të cilët hanë haram, ata të cilët këndështenu unë dhe të Allahut të ruhen prej zjarët gjëhnemit, se Allah i e madhëruar e ka dërguar profetin e ti dhe ka zbritur një librin e tij për t'i paralajmëruar njerëzit se profeti sallallahu alejhi dhe sellem që në fillim fare kur shkoi tek mushrikët e Mekës u tha un jam për ju nedhiru mubin paralajmësi i qartë dhe u tha çmendoni njerëz sikur t'u themi që mbas mbas timali është një ushtri që do vi edhe do t'ju sulmoi ato mësohoni thon po nuk keni provuar për ti kurrë gënjeshtër u thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem po u them un po ju paralajmëroj un po ju paralajmëroj që mbas meje është një ndëshkim dë, i rëndë Edhe o po themë, parlemroj vetën tim edhe ju e vëzë rruhun i prezjarit, rruhun i prezjarit, rruhun i prezjarit, rruhun i prezjarit, se zjarë është dëshkimi më i rrepë që ka përgatitur Allah i madhëruar për ata që kundështën urdhët e ti. Rruhun i prezjarit, sa keni mundësi të ruhen i prejtim dënja, se kur të mbërë e kjo dënja, nuk ka më mundësi për të ruhetur për të mërëni ate që meritoni, ate që keni merituar më pas punve që keni bërë lum për ato që zgjohet përpara se të vi dita e zimit vërtet. Dhe mirë për ato që hutojnë dhe harron Allahun, sepse ai që harron Allahun, do harro kufite ka për ahoru Allahu në xhenem. Edhe kur thrasin mbas 100 vjetësh, nuk do të përpihju kush për ta. Edhe ky është problemi aty, të cilët kundërshtojnë urdhat e Allahut mëdhëruar, plus Allahun e mëdhëruar ka bëj prej besimtarëve vërtetë të ndaruar nga zera e xhenemit nga ndanim i vardhës nga së keqja. Së fundi vlezër Në bëjmë një tjere për gjemin tonë Ju e shikojnë të gjemi është dukë ngritë Dhe për këtë fanëdejimit të konë Allah Madhuruar së pari Edhe së dyti lusë Allah në madhuruar Për shdo person i cilë e ka shmenzuar Për të gjemin e ka dhën së do pak Që Allah i madhuruar Ta bëjt të shmenzimin e ti shkak Për ta ruetur fëtyrën e ti prezare gjëhnenit Itë të kunar Rua ju një prezare Qovëzë duke dhënjë gjysën kokë Edhe ndërtimi gjami dhe është ka sadakat më të mirë që mund tjapin njeri ju, ma amë të së cilave i shpreson shpëblimin të këllahu që të arruaj allahu. Oblezë, pasuria ju e i vërtet, është e që ju e jebni edhe e keni të këllahu i më dhëruar. Ndërën se pasuria të rëshgjimtarve të juaj, është e pasuri që ju e ruani në dy njëa për ta. Që e ruani në dy njëa. Për ndërën e jebni për allahu që të arruaj allahu subhan Na dit kur njeriu ka shumë nevojë për sllava, na dit kur njeriu i thot prindit vet më vetëm një sllavë, edhe nuk i pergjigjet kushtas prindër, smia, fush, çdo kujt do kujtë të interesojë vetëm vetja e tij. Prandaj ruaj uni prezjarë, qoftë duke dhënë sa të ka, edhe një gjysëm kokor burme, edhe një 200 lekë, ai tek Allahu më dhurohet ka një vlerë shumë të madhe. Prandaj i jepni që Allahu subhanahu wa taala tu ruaj nga zëra e xhehenemit, që Allahu subhanahu wa taala të shfutojë nga tmerri i ditës së gjykimit që Allah i madhruar të bëj haram ziyarin për mishin tuaj, lut Allah subhanahu wa taala të na ruaj gjithë nga zjerra e xehnemit, të na ruaj nga tmerret e asaj dite, të na bëj prerove të cilët e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala më të vërtetë dhe të takojnë atë ashtu si ai ti të kënaqë o prej tyre Allah